Willkommen zur Show. Ich bin heute sehr glücklich. Wir wachen auf. Wir sind wieder Champions. Willkommen zur Show. Ich habe hier Miss Brigida. Oder Brigida bei mir. Wie spricht man das richtig aus? Ähm, oh nein. Guten Morgen. Guten Morgen. Wirklich guten Morgen. Ja, auf den Philippinen heißt es Brigida, aber wenn es wie ist, heißt es Brigida. Es kommt darauf an. Du kannst es sagen, wie du willst. Bridget. Bridget. Ich bin heute Bridget. Wie geht es dir? Bist du immer noch krank? Ja, aber ähm, wir werden bald nach Hause gehen. Hoffentlich geht es mir zu Hause besser. Schau dir das an. Sie kann fließend und selbstbewusst auf der Bühne sprechen, aber hier weiß ich nicht, warum sie so herumtrollt. Nein, nein, nein. Okay. Ist okay. Nein, ist okay. Das ist ein lockerer Podcast. Wir sind gerade aufgewacht. Wir sind gerade aufgewacht. Ich kann kein Englisch mehr. Was ist? Ich hab's in der M7 gelassen. Wir haben unsere Englischkenntnisse nach der M7-Übertragung maximiert. Aber wir sind gerade aufgewacht. Und es ist schön aufzuwachen, wenn man ein siebenfacher Champion ist. Aha. Glückwunsch. Natürlich, Aurora. Und das war eine ziemlich schnelle Nacht. Frida musste nicht so viel arbeiten. Ja, ziemlich gut. Du hast aber mit Nona gearbeitet. Wir haben dich erwartet und dass du auch tanzt. Warum hast du nicht getanzt? Wir hatten keine Gelegenheit, ein Briefing mit ihnen zu haben. Wenn wir doch nur etwas Kurzes gehabt hätten. Vielleicht getanzt, aber... Hey, du bist selbst ein K-Pop-Fan. Warst du glücklich über diese Art von Auftritt? Ja. Wir waren direkt vor der Bühne und ich glaube, der Grund, warum meine Stimme schlechter ist, ist, dass ich schreie. Ich habe getan, vor allem als die Sizzle gesungen haben. Sizzle. Ähm, es ist lustig, denn während ich da oben im Talent-Panel-Bereich war, alle zusahen, dachte ich mir nur... <lacht> ja, ich kann mich tatsächlich nicht an den Auftritt erinnern. Leider, aber sie, aber sie haben mir einen Clip gezeigt, in dem sie so war. Ich glaube, ich habe vergessen, wie sie hieß. Christy? Wahrscheinlich Christy mit einem warmen Tanz oder so etwas. Ich weiß nicht. Äh, okay. Ich weiß nicht einmal, was das für ein Tanz ist, aber ja, es war ziemlich beeindruckend. Würdest du sie als eine gute K-Pop-Gruppe bezeichnen? Oder sind sie K-Pop? Was ist das? Pop-Gruppe oder was auch immer? Girl-Group? Girl-Group, schätze ich. Sie beeindruckend. Kanntest du sie vor M7? Ich hab den ersten Song, den sie gesungen haben, tatsächlich auf TikTok gehört. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich konnte ihn also wieder. Wow. Ich werde nicht lügen. Ich kenne sie nicht. Ich war einfach nur überrascht. Und ja, ähm, von dem, was ich gehört habe, sind sie ziemlich gut. Also Glückwunsch. Und wenn es einen Traumkünstler gibt, falls es auf den... Philippinen. M geben wird, wird es nicht. M8 geben, das wird äh, auf den Philippinen vielleicht nicht passieren. Ich weiß nicht. MC gibt es wirklich äh, die, die. theoretisch gesehen, wenn wir vielleicht in Thailand wären. Also vielleicht in Thailand, weil es Südostasien ist. Vielleicht. Für die Wildcards Wenn du jemanden willst, der für MLBB auftritt. Welche Gruppe wäre das? Ähm, die Leute erwarten vielleicht, dass ich es zweimal sage. Aber zugegeben, da sind neun Leute. Es könnte etwas zu schwierig sein, sie alle reinzubringen. Also sage ich Espa. Ich glaube. Wir hatten mal eine Zusammenarbeit mit Y. Die MLBB und Y. Das stimmt. Warte. War Espa War bei M5? Ja. Nein. Erinnerst du dich noch? K-Pop okay. Girls hatten viel K-Pop-Leute. Ach nein, ich glaube, die war nicht da. Ich glaube, das war es wieder. Es waren die neuen Jeans, glaube ich. Und Miracle. Ähm, M war, äh, ja, Hi. ja, nein, ich habe sie gesehen. Ich habe sie im Aufzug gesehen. Aufzug. Und Miracle konnte nicht. Also, alles klar. Also, M7. Was sind deine Highlights von M7? Mhm. Ähm, für mich persönlich, ich meine, wie Zephyr's Drafting, das ist, das ist ziemlich gut. Ähm, Nino. Ninos-Leistung war ziemlich gut für mich. Ein großes Highlight. Ähm, was noch? Ja, das. Aber was ist mit dir? Ja. Ähm, für mich war es wohl ein Highlight, das Ende des goldenen Weges kommentieren zu müssen, weil ich dort Spielzug für Spielzug miterlebt habe. Es war ein bisschen emotional. wie. Ach, es war ein Highlight, weil es emotional war. Nicht wegen dem, was passiert ist oder so etwas viele Leute werden sauer auf dich sein und <lacht> sagen, okay. dass das ein Highlight war. Ja, und davor gab es auch viele lustige Momente. Ähm ich war ich weiß nicht, die gesamte My Beanie Wave war auf jeden Fall ein Highlight. Das war so lustig, Leute, weil sie eine Auszeichnung bekommen hat. Autorin, wer auch immer diesen Content erstellt hat. Und ehrlich gesagt, als ich unser Briefing durchgelesen habe, und das war wohl gemerkt, der vorletzte Tag, oder es war der letzte Tag, oder der vorletzte, der vorletzte Tag, da dachte ich mir, meine Bini, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass es auf den Philippinen Binis gibt. Und die Malaysia und Indonesier haben natürlich nur gelacht. Sie meinten, ja, sie haben Witze darüber gemacht. Und dann kommen wir am Ende des Tages zurück in den Talentraum und finden heraus, dass mit meiner Bini, anscheinend meine Frau, gemeint ist, es ist nicht die beanie auf den Philippinen. Sie ist berühmt. Das heißt, das bedeutet meine Frau. Es war also meine Frau, die den Inhalt brachte. Und hattest du die Gelegenheit, das schon einmal zu sehen? Ähm, ich oder war es schon sehr im Trend? Ich bin mir nicht sicher, welches es war, weil es viele Inhalte über mein beanie Baby gibt. Hi. Nein, es war Beanie-Brick. Ja, das dachte ich zuerst auch. Aber... Jemand hat mir gesagt, dass bini ehefrau bedeutet. Und dann haben sie mir beigebracht, dass der indonesische Begriff für Ehemann Swami ist. Swami, ich hab so viele Swamis. Oh, du hast jetzt so, so viele Swamis. Grüße an die Brigida Swamis da draußen. Werden das deine Fans sein? Ich weiß es. Nicht. Ich kenne deine Fangemeinde nicht. Die Swamis. Oh mein Gott. Ich habe keine Familie mit dem Namen. Oh ja, das solltest du die Swamis. Leider haben wir auf den Philippinen einen umgangssprachlichen Begriff namens Kwami, der sich sehr nach Swamis anhört. Wir werden Swami wahrscheinlich nicht so oft adoptieren. Okay. Das war also ein Highlight und ich bin mir sicher, dass du öffentlich zugegeben hast, dass du ein Liquid Girlie bist. Ich frage mich, wie das im Moment funktioniert. Dann hast du keine Angst, deswegen Gehases beschimpft oder als voreingenommen bezeichnet zu werden. Ich denke, ein Bisschen schon. Aber ich denke, es ist ein so großer Teil davon, wie ich persönlich auch viel mehr Emotionen in das Casting einbringe. Man muss ja bewusst darum das auszugleichen. Natürlich allem gerecht zu werden, was passiert. Denn das ist es, was einen zu einem Fan macht. Man fühlt sich dadurch viel mehr Und man muss einfach professionell bleiben. Ja, das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, Miracle zum Beispiel Miracle hat seine PDR-Sache so öffentlich gemacht. Und die meisten Indonesier haben, soweit ich gehört habe, ein ähm, B. Nicht wirklich verurteilt. Ja, ein Lieblingsteam. Hm, das sie anfeuern. Und das ist die Sache, die meiner Meinung nach jeder hat. Das war es wahrscheinlich, was es für die Indonesier in Ordnung machte. Äh, hat was zu tun, weil sie ihre eigenen Teams haben, wie ähm, BTR für Mira. Ich glaube, Chefin ist der Geek-Fam-Typ. Tabarashi ist der Onyx-Typ. Er. Oder war es RQ? Oder es war vielleicht Gani? Wie heißt mhm. Gani? Und dann war es Aura slash Liquid für Eterna oder so. Ihr seid also beide Liquid-Girlies. Ja, Arte Eterna und ich. Arte Eterna. Rachel. <lacht> Ähm, hat äh, es euch Tars beeinflusst? Team Liquid? Nein. Team Liquid ist aus dem Goldenen ausgestiegen. Hm. Wart ihr tatsächlich traurig darüber? Natürlich war ich das. Das ist ein philippinisches Team. Ähm, ich glaube, ich, ich war traurig, aber gleichzeitig war es auch leichter zu verkraften. Einfach weil die geschichte von alter ego so schön war und ich wusste dass sie den sieg verdient hatten ich wusste dass sie es verdient hatten dorthin zu kommen wo sie jetzt sind also es ist einfach nur ich als talent als caster wenn ich sehe wie engagiert diese jungs sind diese neuen jungs sind. bis zu dem punkt dass sie sich tatsächlich die köpfe rasieren ja das haben sie ja also ich denke es Also, lass es mich so ausdrücken. Es ist okay, dass das vorerst das Schicksal von Team Liquid war. Vorerst. Denn es ist ein Team, ich meine, das Team, das sie besiegt hat, war es wert oder so ähnlich. Ich denke, man könnte das so sagen, oder? Vielleicht ist es auch einfach noch nicht ihre Zeit, den goldenen Thron hm. zu vervollständigen. Manche Leute sagen das, <lacht> ich denke. Nun, das kam von anderen Nationen, also kann ich nichts anderes sagen, weil sie es nicht können. Manche Leute werden mir sagen, dass ich denke, dass dies gut für die Handlung der Szene im Allgemeinen ist. ist wenn sie beispielsweise das Goldene R bekommen haben, könnten die Geschichten möglicherweise bereits abgeschlossen werden. Richtig. Um, um, das glaube ich nicht. Die Tatsache, dass die Champions sowieso Filipinos sind, freut mich jedoch. Und es sind auch gute Handlungsstränge. Ich glaube, Edward hat es verdient. Du hast es mehr als die meisten verdient. Ich sehe die harte Arbeit dieses Typen. Ich finde es auch toll, dass MTB jetzt... De denn MTB und Dexter werden oft kritisiert. Äh, äh, sie verlieren... Immer weil sie ihre Niederlagen immer dem Draft zuschreiben, aber... Dieses Mal haben sie im großen Finale bereits durch den Draft gewonnen. Aber natürlich haben sie gut gespielt. Zumindest gibt es also eine gute Handlung. Bist du also nicht so traurig über die Niederlage? Ich bin natürlich traurig, aber das hält mich nicht davon ab, mich wirklich sehr darüber zu freuen, wie wohlverdient die Siege für Aurora sind. Ähm ja, gab es Überraschungen bei M7? Dinge, die ihr nicht erwartet habt. Für mich war es zum Beispiel so, dass Onyx' ID überhaupt nicht abgeschnitten hat. Ich würde sagen, nicht einmal die Hälfte von dem erreicht hat, was die Leute von ihnen erwartet hatten. Sie haben nicht einmal die Hälfte davon erreicht. Und ich sage das auch ganz deutlich. Das liegt daran, dass es sich um Kyrie handelt, um Keyboards Söhne. Er weiß, dass sie gut abschneiden werden. Aber leider haben sie es so weit verfehlt, dass es keine Rettung gab. Das versuche ich zu sagen, denn wenn man so etwas sagt wie, ja, oh, alter Ego hat verloren, äh, dann erinnert man sich zumindest noch an einige Dinge, die sie gut gemacht haben. Wenn man sich SRG ansieht, obwohl sie auch verloren haben, waren sie Highlights wie Innocent. Weißt du? Denn sie waren erneute Champions der letzten Spiele der Zukunft. Es gibt so viele Erwartungen an sie, aber sie haben nicht so viel geleistet. Ich bin auch überrascht von der Türkei. Ja. Türkei. Ich denke, dass sie ihre stärkste Form ich finde es nur unglücklich, dass sie den Endgegner in der unteren, unteren Klammer treffen mussten. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich dich unterbreche, aber dieser Podcast, der HG-Podcast, arbeitet seit über einem Jahr mit GT Racing zusammen. Ich benutze ihre Gaming-Stühle und ihre Ergo-Stühle und sogar ihre Schreibtische. Es gibt auch viele Zubehörteile, aber am wichtigsten ist, dass die Gaming-Stühle mich und diesen Podcast seit vielen, vielen Folgen unterstützen. Und sie haben mir definitiv die längste Zeit den Rücken freigehalten. Bei stundenlangem Gaming, stundenlangem Podcasting und sogar beim Üben mit Musik. Es ist einfach ein All-in-One-Gaming-Stuhl, den ich schon seit langem benutze. Das Tolle daran ist, dass TJ Racing für Kreative, für Träumer wie mich und natürlich für Gamer, Gamer gemacht ist. Und ich bin einfach nur froh, dass sie mir bei den M7 World Championships, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade in Indonesien stattfinden, sogar den Rücken freigehalten haben. Ich konnte ihre neueste Gaming-Stuhl-Reihe ausprobieren, den TJ Racing Max. Und ich habe auch ihren Ergo-Stuhl ausprobiert und beide sind großartig. Ich habe diesen Gaming-Stuhl während meines gesamten Aufenthalts hier in Indonesien benutzt für einen einmonatigen Aufenthalt und meine Gäste haben auch ihre Gaming-Stühle benutzt. Was mir daran wirklich gefällt, ist, wie verstellbar die Armlehnen sind, äh, wodurch ich ihn richtig breit machen kann, um Musik zu hören und ihn dann einfach einschalten kann, wenn ich spielen möchte. Ah, ähm, sei es über die Switch, über Konsolen, über Controller oder durch lange Arbeitszeiten. Sie haben mir definitiv den Rücken frei. Falls Sie auch interessiert seid, die TT Racing Gaming Stühle gibt es auch hier in Indonesien. Aber für die Fans dieses Podcasts auf den Philippinen Ihr könnt mit meinem Code TTWolf einen tollen Rabatt erhalten. Das ist richtig. Verwendet meinen Code TTWolf, um den größten Rabatt auf deren Online-Websites zu erhalten. Okay, schaut einfach auf ihrer Website vorbei. Schaut euch ihre Stühle an. Das wird großartig. Und ja, zurück zum Podcast. Gibt es irgendwelche Überraschungen für M7? Gut oder schlecht? Okay. Ich denke, für mich wäre eine. Ein da auffälligsten die Tatsache, dass wir so viel ähm, Ich, ich, wir haben, dass wir nicht einmal definieren können, wie die Meta genau funktioniert, weil es sich anfühlt, als hätten sie pro Team ein anderes Verständnis davon, was es ist. Und wir sehen einfach, wie es aufeinander breitet. Ähm, ähm, vor allem, wenn es so, Entschuldigung, um alles oder nichts Situationen ging und sowas. Und so die Tatsache, dass einige dieser Teams so offensichtlich machen, dass das die Meta ist, mit der sie arbeiten. Und ich erwarte, dass einige der in Anführungszeichen stärkeren Teams, wie man so schön sagt, das anerkennen oder respektieren würden. Aber es scheint, als gäbe es einen anderen Plan. Ich schätze, es geht einfach zurück zu dem, was wir anfangs im Panel am vorletzten Tag über Weiterentwicklung und Anpassung und Justierung gesagt haben. Aber ich weiß nicht, welches Wort am besten passt, ob es einfach nur bedeutet, sich seiner Strategie verpflichtet zu fühlen oder in gewisser Weise hart zuzuschlagen. Ich habe immer das Gefühl, dass das Wort Identität in solchen Diskussionen fällt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Teams, die an ihrer Identität festhalten, gut sind. Hat irgendjemand damit gerechnet, dass die Aufstellung für die Meisterschaft aus einer Liam und einer freda in einem Meterspiel bestehen würde, indem man immer sieht, dass er in Chin ist, dass wir Lance sehr mögen, Joy ausgewählt wird und dann die M7-Weltmeisterschaft beginnt? Plötzlich sehen wir Liamat und Freya. Ihr spielt ja selbst viele Ranglistenspieler. Ich meine, ihr spielt es mit der Ziege. Ivy? Der Backend ziege dem uralten Schatz, dem uralten Schatz der MLBB. Ein Gruß an Ivy auch. Aber ja, du spielst viele Ranglistenspiele. Wie denkst du, dass eine Heldin wie Freya eine Top-Heldin im großen Finale ist? Sie war die wichtigste Heldin an Tag 5 war sie eine der K.O.-Runden. Ein Team, das sie geschlagen hat, ist dank ihr ins Finale gekommen. Und die Titans und die Giants wurden deswegen ebenfalls besiegt. Wie denkst du, dass Freya etwas für mc ist ähm, Nach allem, was wir am vorletzten Tag durchgemacht, durchgemacht haben, bin ich froh, dass sie ähm, im großen Finale verboten wurde. Weil Wir haben genug gesehen. Wir haben genug von Afi gesehen. Großartig ist eine Heldenbeherrschung, als wenn es um Freya geht. Wir haben genug von den Claude Freya Matchups gesehen. Natürlich freue ich mich persönlich, dass diese Art von Helden plötzlich ausgewählt oder verboten ist. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich denke, Freya als Helden hat einfach diese... Bedeutung und Geschichte, die durch den vorletzten Tag entstanden ist. Also Denkst du, es ist immer noch eher eine Teamsache und keine meta äh. Nein, ich denke, es könnte einfach Teil der Meta sein, weil wir uns wirklich in Richtung Fighter-Gold bewegt haben. Wie ist der allgemeine Konsens? Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit anderen Profi-Spielern oder Trainern oder so be befreundet bist, aber ist es für sie jetzt okay? Ich meine, werben die tatsächlich dafür, die FRA zu kaufen? Das ist eine Sache, das während der Übertragung zu sagen. Und ehrlich gesagt, haben wir die Dinge in den Talenten einfach übertrieben. Manchmal machen wir das einfach, wir machen Dinge während der Übertragung sensationell weil wir es für die Zuschauer ansprechender machen wollten. Ich glaube, das ist eines der ersten, ersten Male, dass wir etwas während der Übertragung sagen und 95% der Zuschauer tatsächlich zustimmen. Normalerweise passiert das nicht. Normalerweise, wenn ich so etwas während der Übertragung sage, wie zäh, Freundsperren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber... Ja, du hast es auf das Whiteboard geschrieben. Ich habe es auf das Whiteboard geschrieben. Ich habe es in meinen sozialen Medien gepostet. Normalerweise werde ich dafür gehasst oder die Leute sagen, dass ich übertreibe, als ob... Ich übertreibe EIBE. Und natürlich wird es einige geben, die mich unterstützen. Besonders auf meinen Kanälen, weil ich meine Unterstützer liebe. Ich liebe euch alle. Aber ja, aber normalerweise wird es dafür Kritik geben. Ich glaube aber, das ist das allererste Mal, eines der wenigen Male, dass die meisten Leute, 95% der Zuschauer und Fans, mir zugestimmt haben. Und ich finde das etwas Besonderes. Ähm, glaubst du, dass Profis tatsächlich so denken, Glaubst du, dass danach vielleicht Sergi oder Liquid tatsächlich darüber nachgedacht haben, dass wir das wirklich hätten tun sollen? Denn ich habe das Gefühl, aus ihrer Perspektive ist es vielleicht nicht der Fall. Vielleicht denken sie sich, nein, nein, das ist Freya. Ich meine, wir hätten sie besiegen können. Nein, Coach, wir hätten es wahrscheinlich einfach richtig ausführen sollen oder so etwas in der Art. Denn es wird immer das sein, was sie sagen. Besonders im Fall von Frey selbst. Selten. Sie waren sich damals einig, dass es verboten werden sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine kollektive Entscheidung war, es einfach offen zu lassen. Das wäre sicher nicht der Fall gewesen, wenn sie nicht bereit oder zumindest darauf vorbereitet gewesen wären, dagegen anzutreten. Liquid wusste ja, gegen wen sie am nächsten Tag antreten würden. SAG hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass sie an diesem Tag gegen Alter Ego draften müssen. Oder sowas in der Art. Oh. Aber sie haben die vorherige Serie gesehen! Also, wir, ich meine, wir wissen nicht, wie die Vorbereitungen hinter den Kulissen tatsächlich aussehen. Sicherlich hatten sie Pläne dagegen oder sie hatten einen klaren Grund, warum sie es offen gelassen haben. Aber mitten in der Serie oder ich schätze, eher danach habe ich das Gefühl, dass es für sie unmöglich ist, nicht darüber nachzudenken, was sie beim Draft hätten tun können ist immer meine Meinung dazu. Immer wenn ich Gremium bin, bin ich das. Es ist unmöglich, dass ich mehr Gedanken zum Draft habe als die Teams. Nur weil sie schlauer sind. Leute, ehrlich gesagt, sie sehen das anders. <lacht> ja, das stimmt. Sie verstehen es ganz anders. Wir sind nur Zuschauer. So ging es mir auch, als ich tatsächlich Profi wurde. Alles, worüber ich theoretisch nachdenke, ist nicht unbedingt anwendbar, wenn es sich tatsächlich um Profiteams handelt, die das tun. Das beste Beispiel ist Farsa und Yuuzong. Im Panel in der Übertragung. Wir würden einfach sagen, dass Yuuzong Farsa konnte. Ja, richtig. Denn Yuuzong erledigt Farsa mit einem Schuss. Wenn Farsa Steht und ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Oder fliegt. Oder schwebt. Wenn sie schwebt. Ja, das ist es, was du hast. Oder gleitet, was auch immer. Aber Profispieler haben anscheinend das Gefühl, dass sie Yu-Song nicht spielen wollen, wenn Faser in der Nähe ist. Ja. So etwas. Übrigens, nein. Ähm, hier ist die Sache, richtig? Für all euch dumme Leute da draußen, nein, denn wenn ich Frauen einlade, ein Team. hi für den Podcast, haben sie natürlich schlechte Kommentare. Keine Sorge, sie haben Begleitpersonen dabei, richtig? Also, Rosa hatte jemanden dabei, Brigida, ähm, es gibt hier so viele große Brüder, die das tatsächlich tun werden. Kurier und Mädchen, tatsächlich. Große Schwestern. Ja, sie ist gerade bei ihr. Oh mein Gott. den ist so schlecht. Wasser, Wasser. Wir sind wirklich sehr krank. Ja, Brigitta, ähm, du bist krank, seit du hier bist. <lacht> ja, im Grunde genommen, ich sollte auch für die ersten beiden Tage der Karo-Runde casten, Leute. Deshalb seht ihr manche Tische, nur zwei Leute saßen. Zwei Leute. Ja. Weil ich der dritte sein sollte. Ich konnte nicht arbeiten. Und Wirklich nicht. Wir sind einfach krank. Also, wir haben hier Leute und... Ähm, ja, sie sind einfach nur, vielleicht fragt ihr euch, mit wem wir reden. Mhm. Aber ja, manche Leute werden denken, dass manche Erklärer das Gefühl haben, dass Yusong gegen Farsa sehr Yuzong-seitig ist, aber manche Erklärer werden sagen, dass es manchmal äh, einen Vorteil für Farsa von der mittleren Lane aus gibt. Zum Beispiel, dass er die xp lane besuchen und sie dann schließlich gewinnen kann. so etwas in der Art. Es ist also nicht schwarz-weiß, wenn es um die Profis geht. Deshalb. Also. Ich weiß nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ja, Überraschungen, was auch immer. Äh, noch andere Überraschungen? Große Überraschungen? Bist du zum Beispiel zuerst mal in Indonesien? Schmeckt dir das Essen überhaupt? Oh, äh, ich bin tatsächlich überrascht, dass es mir schmeckt. Weil ja. sie so scharf sind, aber man kann es auch nicht zu Man kann es einfach kontrollieren. Ich schätze, du bist okay mit dem Essen. Aber hier ist das Problem. Wird es keine Gelegenheit, die Gegend zu erkunden, weil es ständig schlecht war? Okay. Wie gefällt dir die indonesische Fangemein? Ich glaube, ihr hatte die Gelegenheit, zum Karneval zu gehen. Oh Nein, das ging nicht so gut. Ich wollte schon, aber jedes Mal, wenn ich sagte, dass ich das wollte, meinten sie, bist du dir sicher? Da ja, genau. Du hast doch gestern Abend gesehen, wie viele Leute auf der Watch Party? Es war der Wahnsinn hier in Indonesien. Und ich fand es schon immer toll, wie große Fans die Indonesier sind. Man hat das Gefühl, Teil der Menge zu sein. Ich glaube besonders am vorletzten Tag und ich bin sicher, du warst dabei. Du hast die Energie des Spiels SRG gegen Alter Ego gespürt, da herrschte ein heilloses Durcheinander. Wie würdest du die indonesische Fangemeinde beschreiben? Sie waren einfach sehr engagiert. Sie sind so engagiert. Aber gleichzeitig hatte ich, im Gegensatz zu dem, was die Leute online sagen, gestern Abend, diese Begegnung, die meine Perspektive auf die indischen Fans im Allgemeinen ein wenig verändert hat. Denn da ist diese wirklich laute Gruppe von Alter Champions. Ich sind natürlich auf der rechten Seite der Bühne auf der alter Ego-Seite. Und sie haben natürlich aus vollem Herzen gejubelt. Die sahen sehr traurig aus, vor allem, als wir zu sahen, wie alte Ego hinweggefegt wurde. Aber gegen Ende, als Aurora ausgezeichnet wurde, sah ich sie an und sie fingen tatsächlich an, auch Aurora anzufeuern. Ja. Sie schrien. Sie blieben sogar stehen. Ja, sie blieben stehen und riefen die Namen der Spieler, die sie als MVP des Finales sehen wollten und so weiter. Ich glaube, ich habe sie schreien. Ich glaube, ich habe sie singen. Tut etwas. Ja, sie haben gesungen. und Ich habe sie angeschaut. Diesen Moment einfach nur genossen. Mhm. Denn ich weiß, dass die Leute oft sagen: Ja, die indonesischen Fans unterstützen nur die indonesischen. Sehe online. Viele solcher Kommentare. Oder manche sagen sogar, dass das Stadion nicht so voll ist, weil die Indonesier nur hingehen, wenn eine Indo indonesische Mannschaft. Aber. In diesem Moment dachte ich mir, ja, es ist einfach so, weil sie auch ihre eigenen Lieblingsmannschaften haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie die anderen Mannschaften nicht unterstützen würden. Ja. Dachte ich mir auch. Ich denke, alter Ego-Fans sind etwas ganz Besonderes. Ja. Insofern sind sie nicht so groß wie zum Beispiel die von RQ. Ja. Äh. Die RQ-Fans sind die leidenschaftlichsten. Fast schon aggressiv, denn ich erinnere mich an M4, richtig? Die RQ-Fans sind so aggressiv. Stimmt. Aber natürlich nicht alle. Wir sagen nicht, dass alle so sind. Ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, als alter Ego da war. <lacht> habe ich empfunden? Ich hatte das Gefühl, es war sicher. Also ein großes Dankeschön an die alter Ego-Leute. Alter Leute. Ja. Unsere Fans in M4 sind verrückt. Ja, auf eine gute Art. Ich sage nicht, dass ihr euch ändern solltet oder so. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist nur so, dass sie so leidenschaftlich sind. war einfach nur überrascht, dass so viele Leute am letzten Tag gekommen sind. Äh, besonders im Auto auf dem Jahrmarkt. Es gab Zeiten, in denen man sagen konnte, dass es auf dem Jahrmarkt mehr Spaß macht. Es gibt Zeiten wie diese, verglichen mit denen auf einer Bühne. Uh, ja, ich denke, das gilt umso mehr, da ich den Karneval nicht wirklich besuchen konnte. Da, ja. da ist diese Neugier Moment. immer noch da. Ja, vielleicht. Da, ja. Aber? Ja, vita Das nächste Ziel ist Thailand und die Türkei. Wolltest oh. du dich darauf? Ja, wenn wir jemals dorthin fliegen. Denn die Türkei klingt... So neu. Ja, ich weiß nicht einmal, ob es in der Türkei viele MLBB-Fans gibt. Aber ich bin sicher, es gibt viele Orte, die man besuchen kann. <lacht> ja, es würde den Kasten auf jeden Fall Spaß machen. Äh, dann können wir wahrscheinlich um eine Verlängerung bitten. <lacht> wir können um, weißt du, äh, ja, die Türkei bitten. Uns gefällt die Tatsache, dass wir jetzt global werden. Äh, Thailand ist allerdings aufregend für die Wildcard. Normalerweise werde ich nicht zur Wildcard eingeladen. Ich hab die Wildcard noch nie gecastet. Musst du das? Nein, ich hab noch nie. Nicht mal, nicht mal in der philippinischen Sendung. Was? Ja, das stimmt. Weil du für das Große reserviert wirst. Das stimmt nicht. Das ist keine gute Sache, wenn das der <lacht> Fall ist. Und das stimmt auch nicht. Das funktioniert nicht so. Hoffentlich ist die nächste Wildcard nicht mal eine Wildcard. Aber ist es das? Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil dieses Podcasts. Also, hast du als erstes ein Dream-Team? Ein normales Dream-Team. Ein normales Dream-Team. Okay. Zum Vergleich, ich habe schon dein Dream-Team vorgestellt. Unser letztes Ja, ja. Mein erstes Länder. Nein, das bist du. du bist dein zweites Länderspiel. Ähm, ja. Erinnerst du dich an den Dream? Mein damaliges Dream-Team? Ja. Ich sagte. Ähm, ich sagte, wie sind. Sanford, Sansan. hey, Sansan. Und Kelra, glaube ich. Okay. Also. Möchtest du ein neues Dream Team? Für M7. Du hast dein M7 Dream Team. Ich liebe es. Lass es uns hören. Also, ähm, jetzt. Ich meins machen. Ich muss über M7 nachdenken. Okay. Also, ich fange mit der, ähm. Explain an. Ich nehme Edward. Ich nehme Edward. Für meine Gold Lane möchte ich Ride. Oh, ich würde Innocent in meine nehmen. Also, Afi hier. Was ist mit Afi? Warum denkst du, dass Afi die Goldlane von M7 ist? Weil er einfach zu vielseitig ist. Nicht einmal ein bisschen vielseitig. Er ist zu vielseitig. Und ähm, mir gefällt, wie er selbst in Momenten, in denen man sieht, wie er die Freier für, sagen wir mal, zwei Spieler am Stück einsetzt und man sie dann endlich rausnimmt und er dann seine Granger oder Claude in die Finger bekommt, immer noch eine richtig gute Leistung abliefert. Das große Finale war eine Ausnahme. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er das gegen Champions getan hat. Ich glaube nicht, dass man über die Leistungen nachdenken muss, die sie im großen Finale erzielt haben. Denn ich glaube nicht, dass sie im großen Finale so sehr unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Ich denke, es liegt ehrlich gesagt eher am Draft. Weißt du, was ich ändern werde? In gewisser Weise ist es großartig. Ich denke, es ist die Nummer 1. Aber... Aber als ich mir gestern Abend das große Finale angeschaut habe und es mir dann heute nochmal angeschaut habe, als ähm, ich mir einige der Sachen angeschaut habe, wurde mir klar, dass ich Kite machen muss. Ja. Dominik ist wirklich gut. Ähm, und es gibt so viel unnötige Kritik an diesem Typen. Ähm, ich denke, er war durchweg solide. Hm. Natürlich waren Innocent und Sora Savage fantastisch. Wie er den Kämpfer gespielt hat, war fantastisch. Aber dass Dominiky auf fast jeder Goldlane, die er benutzt, so zuverlässig war, verdient meiner Meinung nach großes Lob. Im großen Finale hat er mit Granger, dem H, großartig gespielt. Und der Grund, warum ich ihn jetzt tatsächlich wählen würde, ist wahrscheinlich, dass ich beeindruckt war, wie gut er seinen Job macht. Dass er auch im Draft zum Problem wird. Wenn man er zum Beispiel hart von seinen Gegnern gebannt wird, ist das für mich verrückt. Die Tatsache, dass er Harris zurückbringen konnte, ist auch lobenswert. Der ist mir allerdings nicht gefallen als dass er sich für den verzauberten Talisman entschieden hat. Ein Kämpfer, vielleicht verstehe ich das ein bisschen. Aber dieser verzauberte Talisman-Bild <lacht> ist einfach kein Fan davon. Ich habe tatsächlich sofort danach mit ihm gesprochen, ja, nach dem ersten <lacht> Tag damit, weil ich ihn interviewen. Und ihn fragen konnte, ob das tatsächlich ein Bild war. Ich würde seine Antwort natürlich nicht verraten. Okay, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber ich denke nicht, dass es fair ist, wenn ich verrate, was er gesagt hat. Ähm, EP? Oh nein. Äh, EP, Edward, Goldlane, Lane Immer noch. Okay, was ist mit U? Ich weiß nicht. Er hatte gestern Abend das Gefühl, dass er unbedingt gekrönt werden wollte, was sein Gameplay angeht. Also bleibe ich bei U, für die mittlere Lane, und dann auch bei Le. Ich werde sie für mein mittleres Duo zusammenstellen. Ähm, so hat er, äh, leid gespielt, er war sehr leicht, aber ja, schon immer, seitdem er Helden ges gespielt hat, die sich einfach gerne bewegt haben. Ich glaube, das hat er sogar bei Tigreal gemacht oder so. Er kann einfach gerne von hinten und so. Aber in vielen ihrer letzten Spiele fühlte es sich einfach so an, als würde es nicht funktionieren. Oder sie konnten nicht das richtige Tempo finden. Letzte Nacht hat es wirklich, wirklich gut funktioniert. Und mein Jungler wird Karl sein. Karl Tizzi. Oh, okay. Denn trotz allem, was passiert ist, hat man gesehen, wie er abgeschnitten hat. Stimme ich zu. In allen fünf Spielen, die sie gespielt haben. Sie haben gespielt. Ich glaube, Akai war vielleicht das einzige Mal, dass man sagen kann, dass sie nicht gut gespielt haben. Aber das ist trotzdem ein schwieriges Szenario. Super. Alles klar. Nur damit wir unterschiedliche Antworten haben. Denn ich finde auch, dass UA es so sehr verdient hat. Wenn du nicht UA gesagt hättest, hätte ich UA eh gesagt. Es ist mein M7. Nennen wir sie ein mythisches Team, nicht ein Dreamteam für M7, weil sie ja sind. Als wären sie unsere mythischen fünf von M7 als Ganzes. Ich fühle, hey, wenn man einfach nur vergisst, was im großen Finale passiert ist. Ich, ich finde, er hat extrem gut gespielt, als sie gewonnen haben. Es ist wie der höchste aller Er war phänomenal mit dem Joshin, als er ihn spielte. Beängstigend mit dem Eve und dem Farsa, besonders mit dem Eve. Und ich denke, er verdient äh, er verdient Lob vielleicht meinen zweiten Platz. Sagen wir einfach, dass wir in diesem Szenario nicht an U denken. Ich weiß nicht warum, aber ich bin tatsächlich beeindruckt von Sunset Lover, wenn er den Faser spielt. Oh, okay, okay. Sunset Lover ist besser als die anderen. Aber, aber Rosa, ich habe das Gefühl, dass Sunset Lover eine kleine Erwähnung wert ist. Natürlich ist Sanji dabei. Sanji war immer Verlass. Ich möchte nur ein paar andere hervorheben, die hervorgehoben werden müssen. Nämlich von Sunset Lover. Und Rosa, Rosa. Rosa sind so gut. Und selbst mit Farsa, selbst nachdem sie verloren haben. Also Rosa, Rosa einfach unklar. Ich denke, das hat eine Auszeichnung verdient. Ich würde wirklich sagen, Leid war das ganze Turnier über so gut. 100% der beste Rohr von... Also du bist auch leid. Ja, aber du hast leid gesagt. Also muss ich mir einen anderen überlegen. Aber ich muss sagen, leid war der beste Rohr von sich selbst. Ja. Die Art, wie er elektrisiert, wenn er die Catch-Helden spielt. Und die Art, wie er so gut mit den Sustains-Spielhelden ist, wie er so perfekt er spielt, aber auch in den Snap wechselt, Um sowohl den Show als auch den Chrom zu holen. Und sogar sein Khalid-Spiel war beeindruckend. Also, das ist, ist wer sonst noch. Denke ich. Jum's Sander. Ja. Ja. Lobenswert. Leider kann man sie nicht wirklich, wirklich verteidigen, weil sie verloren haben. Aber ja, aber Humes war. Jum's ähm, Hume war großartig. Wer hat sich auf der falschen Position noch gut geschlagen? JP. JP ist immer JP. JP. Ja, er ist einfach so ein zuverlässiger äh, zuverlässiger Typ. Ja, ich denke, das ist... Und dann Jungle. Ero, wie du gesagt hast, Karl Tessie. Ich denke, Yasuk ist... Yasuk. Yasuk. Yasuk ist wirklich beeindruckend. Ich denke... Als Rookie... Ja. Du bist so. Du bist lustig. Cool. Nettes Ich mag mein Team. Oh Mann. Warum habe ich das getan? Ich dachte, was ich denke. Ich überlege gerade, wie wer Rookie war, als er Champions wurde. Wer in Staffel 7 dabei? Oh, Tech. Nein, nein. Er ist nicht dabei. Wenn Sanford nicht in NXP gespielt hätte. Ja, technisch gesehen ein... Aber warum musste er in NXP spielen? Das hat... Er nicht getan. Ich denke, er hätte kein einziges Spiel in NXP spielen sollen. Damit er als Rookie-Champion betrachtet werden kann. Dennoch... Übersehe ich etwas. Ich glaube, es gab einen Rookie, der Champion wurde. War Sanji? Es war Sanji. Ja, Sanji. Es war Sanji. Ein Rookie-Champion. Ja. Kirk war's. ja, es war eigentlich nur Sanji. Ja. Ja, Rookie Jam, nur Sanji. Cool. cool. Das war mir nicht klar. Äh, was noch? Karl, also, Yasuk, ja wäre ein guter Rookie Champion gewesen, wenn das passiert wäre. Aber ja, glücklicherweise ist es nicht passiert. Aber ich denke, es war beeindruckend, denn, und das sage ich nur, weil ich finde, dass Rookies, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und furchtlos sind, wenn es um ihre Leistung auf der Weltbühne geht, lobenswert sind, denn sie können unter Druck leicht zusammenbrechen. Aber Yasuke ja, so sah nicht so aus, als würde er ausbrechen. Er kämpfte gegen die Besten wie Kyrie, gegen Demon Kite, gegen Skis und vor allem gegen Carter, die... Art und Weise, wie er es so gut abschneidet, selbst wenn er gegen die Besten der Besten antritt. Ich denke, das verdient Lob. Also, Yasuk, du hast eine glänzende Zukunft vor dir. Okay. Das waren also unsere mythischen Fünf von M7, aber du kennst Briggs. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Sie lacht schon, weil sie weiß, dass du wahrscheinlich Eterna gesehen hast. Du hast mein Interview mit Eterna gesehen. Wahrscheinlich hast du das Interview mit Rose gesehen. Und dem kann man nicht entkommen. Das ist übrigens ein Mini-Podcast für M7. Das ist also buchstäblich für M7 konzipiert. Wenn ihr mehr über Brigitte das Herkunft erfahren wollt, haben wir letztes Jahr bereits einen Podcast erstellt. Also lass uns kurz anhören. ich Lasst mich mal schauen, welche Folge das war. Warte, ich habe sie hier so. Äh, Briggs war... Oh mein Gott. Seht ihr, das ist schon so lange her. Das ist schon so lange her. Was? Warte, ich hab's mir gerade erst angesehen. Okay, schauen wir mal. Tut mir leid, Leute. Sagen wir ein anderes Mal. Seht ihr, wir sind alle krank. Sind wir. Wir sind alle krank. Es ist verrückt, dass wir alle krank sind. Es war also voll Erfolge. Wow. Und ich muss tatsächlich zurückscrollen. Wow. Okay, Folge 76. Wow. Das ist zu weit. Ich glaube, ich bin bei Folge 105. Das war also... lange her. Sucht danach. Es ging um M6. So weit war es her. Wie auch immer, das ist ein Mini-Podcast. Wenn ihr mehr über Brigida's Entstehungsgeschichte erfahren wollt, dann hört euch unbedingt Folge 76 dieses Podcasts an. Das ist eine Miniserie zu M7. Wir werden uns also nur mit M7... Wir werden aber auch über die äh, dream Bildkarten edition sprechen. Okay. Es tut mir leid, Bri, dass ich dich in diese Situation gebracht habe, aber... Die Nachfrage der Zuschauer... Nach was? ...diesem Segment ist sie überwältigend. Also du musst es tun. Okay. Okay. Ich habe es eh Ich fange mit meinem Jungler an. Ich gebe eine sehr allgemeine und wie ich finde sehr häufige Kyrie. Interessanterweise gab es bisher nur zwei. Sowohl Ian als auch Rosa haben King Kong Kyrie vorgezogen. Ja, denn... Ich bin eher der Meinung dass King Kong das tut. Oder ich würde ihn eher nehmen, aber er vermittelt mir das Bad Boy. Ah, du bist also eher ein guter Kerl. guter Kerl, ein süßer Kerl. Okay. Fair. So. Fair. Ähm, für mein Gold. Äh, das habe ich auch in ihren Antworten gesehen und ich denke, er passt zur Beschreibung. Also werde ich Donuts so nennen. Dass er einfach nur oh mein Gott ist... <lacht> Wir sind einfach nur. Ja. Entschuldigung, Leute. Ja. Donut. Donut. Okay. okay. Ich erinnere mich wie ich möchte mich erinnern, du gecastet hast, als Donut gespielt hat. Du warst noch in der Schule. Ich war noch in der Schule. Castingschule und richtige Schule. Ja, du bist tatsächlich in der Castingschule. Donut war großartig, als es Meta war. Ich glaube, er war der Einzige. Ja, er war der Einzige. Ja. Inspire One hat es wahrscheinlich als Pionier eingeführt. Großes Dankeschön an Donut. Du warst der Teil von zwei der drei Dream-Team-Bildkarten-Editionen. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber... Ich... der ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Mittlere Lane. Mittlere Lane. Also... Hm. Ähm, ich werde es hier etwas anders machen, aber immer noch süß. Immer noch süß. Rosa. ist... Oh. Rosa ist auch Teil von Rose Dream. Oh, Rosa hat tatsächlich eine tolle Bildkarte. Ja, und weil ich süß sage. Im Vergleich zu den anderen. Die anderen Spieler sind wirklich groß, aber Rosa. So groß. Nicht so groß. Es ist nicht so, dass ich keine großen Leute mag. Ich mag große Leute, aber weißt du. du. Denkst du, dass die Art, wie du dein Spiel spielst, tatsächlich dazu beiträgt, Wie attraktiv du sein kannst? Du machst wirklich gute Spielzüge und so. Okay. Fair genug. Ja, genug. Rosa Rosadona. Rosa Carrie. Lass uns Jums nehmen. <lacht> Jums. Du magst Jums. Lass uns Jums nehmen. Los geht's. Kannst du das sagen? Kannst du das in die <lacht> Kamera sagen? <lacht> Kannst du erklären? Ich nehme Jums. Ich nehme Jums in die Bildkartenversion meines Streams. Schön. Lecker. Aber lecker ist äh, lecker. Ort. Oh nun. Was passiert denn sonst? Was passiert mit uns? Ich glaube, äh, ich glaube, wir werden gleich sterben. Nein. In Ordnung. Wer ist deine... L Erklärung? Warum lachst du? Wo legst du deine Erklärung hin? Okay. Oh mein Gott, mein Gesicht. Lass uns gehen. Flapp! Flap ruhig. Du. Lachst. Ich reagiere nicht. B, sag nichts. Ich werde nichts sagen. Lass uns gehen. Flappy, du hast es verdient. Das sage ich. Du hast es verdient. Du hast das verdient. Flap-Teasing. David. Kennen. Kennen. Ich vermisse dich. Du, äh, du wurdest in Brigittitas, tasse äh, Bildkarten-Edition aufgenommen. Bildkarte. Ich kann nicht. Bildkarten-Edition. Flap-Teasing. An alle, die gerade zuschauen, aus den Reels oder aus dem ganzen Video. Schaut euch zuerst das ganze Video an. Zweitens, lasst uns eine Klappe auf die Bildkarte setzen. Also, schreibt es in die Kommentare. Wie klappe Das ist also, also, Kyrie, Donut, Jums und Flapp, Jums und Flapp, oh, Alle Spieler von internationalem Kaliber. Spieler von internationalem Turnier Kaliber. Okay. Vielen Dank, Bria, dass du so eine gute Sportlerin bist. Hast du noch andere gute Geschichten über M7 zu erzählen, bevor wir das hier beenden? Gute Geschichten. Ja. Im hm. Moment ist es vielleicht nur... Ähm, ja, ich bin froh, ein Teil davon zu sein, weil ich so viele neue Leute kennenlernen durfte. Sogar den ganzen Weg aus. Ja, also ähm, ich hoffe, wir bekommen noch mehr Gelegenheiten, globale Leute auf diese Weise. Okay. Hast du eine Nachricht an all deine indonesischen Freunde? Ich mir sicher bin, dass sie einen positiven Einfluss auf dein Leben hatten. Nach dem ganzen Rummel der letzten Wochen hatte ganz aufgeregt, Leute. Ich werde euch so sehr vermissen. Ich werde meine Swamis so sehr vermissen. Ah. Ich habe ihre Kommentare gesehen und sie haben mich getaggt, dass sie so traurig sind, dass ich nach Hause gehe und sei und solche Sachen. Und ich kann nicht anders als dankbar dafür zu sein und für den Einfluss, den ihr auf meine sozialen Medien hattet. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und ich hoffe, ich kann zurückkommen und Zeit mit euch verbringen, wenn ich nicht krank bin und ich ein bisschen mehr mit euch interagieren kann. Denn ich saß zu so gegebenermaßen an meinem Schreibtisch fest, hatten wir der K.O.-Phase, hatten wir keine Schicht, nur außer am zweiten oder dritten Tag. Und sie konnte nicht einmal mit euch interagieren, weil sie leider krank ist. Äh, ihr, wart, äh, ihr wart großartig. Swami, Swami, Swami, Swami, Swami. Okay, lasst uns diesen Podcast mit einer einfachen Frage beenden. Es gab einen Zeitpunkt während der Sendung als LaFell ein Handelsabkommen vorschlug, weil die Indonesier wollten, dass ihr hier bleibt. Wenn es nach euch ginge, was würdet ihr von Indonesien akzeptieren? Theoretisch gesehen, was wollt ihr, wie zum Beispiel Titel der M-Serie, äh, wollt ihr am Platz, wollt ihr eine Million Diamanten? Was, was, was soll ich verlangen? Was soll ich verlangen? Fehler. Okay. Theoretisch gesehen. Okay. Um es lustig und ein bisschen unfair zu machen, ein dritter Platz für die Philippinen. Bei internationalen Turnieren. Los geht's. Los okay, geht's. Abi, das ist ein guter Handel. Indonesien nur einen Platz, die will... Drei Plätze. Und das ist ein Handel. Ich. Richtig. Ja. Okay. Indonesien verliert also einen seiner beiden Startplätze bei allen internationalen Veranstaltungen von nun an. Und die Philippinen bekommen drei. Ich weiß nicht, ob das verlockend klingt. Aber vielen Dank, Briggs, dass du so ein guter Sportler bist. Vielen Dank. Möchtest du vielleicht für deine sozialen Medien Werbung für etwas machen? Ihr findet mich auf Instagram, TikTok und Facebook. Alle meine Konten sind Das ist etwas schwer zu buchstabieren. Also b r i d g -D, d d t n r Ja, alles klar. Vielen Dank. Und ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Denn ihr hört wahrscheinlich zwei kranke Menschen Sprechen. Und das hier ist ziemlich kurz, weil wir nicht nur müde sind, sondern uns auch noch erholen müssen. Und wir müssen auch noch einen Flug erwischen. Wir müssen jetzt also los. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal.